«Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари, розділ 24. «Жінка? Навіщо жителям півночі викрадати жінку?» Меньйон дивився крізь зливу у ясні блакитні очі, що невпевнено кліпнули. У всілякому разі вона незвичайна жінка, напрочуд вродлива, смаглява шкіра, округле обличчя, струнка, одягнена в шовк і волосся. Він ніколи не бачив нічого подібного, бай навіть мокре, яке прилипло до обличчя під зливою, воно спадало до плечей, а колір... Дивний, червонуватий, він яскраво проступав крізь сірість ранку. Якусь мить горець дивився на неї в напівпритомному трансі, а потім, пульсуючий біль побитих ніг, нагадав про теперішнє становище та небезпеку. Принц Ліа швидко піднявся на ноги, втома пронизувала його. Здавалось, він зараз здатний впасти від повного виснаження. Кілька довгих хвилин його розум запекло, бився з п'яним погойдуванням. Він навіть сперся на свій меч. Перелякане обличчя дівчини. Так, це дівчина, а не жінка. Перелякано дивилась на нього. Потім вона стала на ноги поруч із ним та притримала горця, а потім щось сказала. Він не почув, просто похитав головою і кивнув. «Зараз все добре, зі мною все гаразд». Він говорив нечітко. Йдемо вздовж річки. Нам треба до Керна». Вони почали йти крізь туман і зливу. Йшли швидко, часом похитуючись, на непевній землі болотистих лугів Мендьон відчув, як його голова почала прояснюватись. Сили повертались. Дівчина тримала його за руку, наполовину для власної підтримки, і наполовину, підтримуючи його. Його очі вишукували навколо якусь ознаку тролів. Принц Лія був певен, що ті не так вже й далеко. А потім почув якийсь новий звук. Стрімкий стукіт мармідона. Наповнені дощем води переповнювали низовини. Річка мчала на південь. Дівчина теж це почула і міцно стиснула його руку. Через кілька хвилин вони опинились на невеликому узвищі, що проходило паралельно північному берегу. Стрімка річка вже давно вийшла з низовини і рівень води продовжував підійматись. Мендьон гадкий не мав, де вони зараз по відношенню до Керна, але розумів, що якщо вони перетнуть річку у неправильному місці, то пропустять місто. Дівчина, здавалось, теж усвідомлювала проблему. Вона, міцно тримаючи його за руку, почала спускатись униз по течії по невисокому звищі, вдивляючись через річку вдалину. Мин'ян дозволив їй вести себе без сумнівів. Його власні очі дивились навколо, вишукували тролів. Злива почала слабшати. Туман почав розсіюватись. Пройде небагато часу, перш ніж ураган закінчиться, і її видимість повернеться, відкривши їх мисливцям. Зараз треба швидко переправлятись на інший берег. Меньйон не знав, як довго дівчина вела його, але та нарешті зупинилась і квапливими жестами вказала на маленький човен, що стояв на порослому травою піску. Горець швидко закрепив меч Лія до своєї спини, і вони разом увійшли в швидкі води мармідону. Річка була крижаною, шок від сильного холоду, від бризок хвиль, Здригнув Мендіона до кісток. Вони змагались проти течії, яка з жахливою силою несла їх вниз по річці, часто повністю розвертаючи. Це була дика, запекла битва, яка, здавалось, тривала нескінченно, А потім в очах Мендіона все стало туманним. Що сталося у підсумку, хлопець так і не зрозумів. Він смутно усвідомлював, як чиїсь руки витягли його з човна на берег, де він і упав. Потім почувся м'який голос дівчини, а потім з'явилась темрява, горець знепритомнів. Він то приходив до тями, то поринав у темряву, то просто спав. Його мучило неспокійне відчуття небезпеки, яке підштовхувало його розум. Та вимагало, щоб хлопець підвівся і був на поготові. Але тіло не відповідало. Нарешті, через кілька годин, хлопець поринув у глибокий сон. І прокинувся ще до завершення дня. Дощ йшов рівно-повільно. Горець лежав у теплій затишку ліжка. Сухий. Його подарті ноги були вимиті та перев'язані. А жахлива гонка з жителями півночі позаду. Хлопець окинув поглядом вишукано обставлену кімнату, швидко зрозумівши, що це не дім пересічного громадянина, а якоїсь королівської особи. На усіх дерев'яних виробах герби та відзнаки. Такі належать лише титулованим родинам Калагорна. Якусь мить горець лежав тихо й мовчки дозволяючи сну покинути його, і, відчуваючи, як розум, відпочивши, повністю прокидається. Хлопець побачив сухий комплект одягу на стільці біля ліжка, і саме збирався встати, щоб одягнутися. Коли двері відчинились, з'явилась літня служниця з тацею з баруючою їжею. Чемно кивнувши і посміхнувшись, вона поспішила до ліжка стацію і поклала її на коліна горця. Підперши того подушками і закликаючи з'їсти все, поки гаряче. Дивно, але вона нагадувала Мендіну власну матір. Добру, метушливу жінку, яка померла, коли йому було дванадцять. Служниця затрималась, щоб побачити, що хлопець справді почав їсти, а потім вийшла тихо причинивши за собою двері. Меньйон їв повільно, смакуючи чудову їжу, відчуваючи, як до тіла повертаються сили. Коли Горець з'їв майже половину, то зрозумів, що не снідав, не обідав і не вечеряв понад двадцять чотири години, можливо, й довше. Він знову глянув у вікно, на дощ. Він не міг сказати, чи це зараз той самий день. Можливо, наступний? У наступну мить він згадав про початкову мету приїзду в Керн. Попередити про майбутнє вторгнення армії півночі. Можливо, він вже спізнився. Хлопець завмер від цієї думки. Піднесена до рота видалка застряла у повітрі. Двері відчинились вдруге. Зайшла та дівчина, яку він врятував, одягнену в сукню теплих кольорів. Її довгі руді локони були розчесані і сяяли у сірому світлі затягнутого дощем дня. Вона була найкрасивішою, кого він коли-небудь зустрічав. Згадавши раптом про напівпідняту веделку, Горець опустив ту на тацю і привітно посміхнувся. Вона причинила за собою двері і з грацією рушила до ліжка. Горець знову подумав, що врятував неймовірну красуню. Але чому її викрали? Можливо, Балінор щось про це знає? Можливо, у нього є відповіді? Жінка стала біля ліжка, подивилась на хлопця зверху вниз, вивчаючи ясними, глибокими очима. «Ви дуже добре виглядаєте!» «Принц Лія». Вона посміхнулась. «Здається, відпочинок та їжа пішли вам на користь». «А як ви дізнались, хто?» «По знакам на мечі. Вони мені відомі. І хто, як не син короля Лія, носив би таку зброю? Але я не знаю твого імені». «Меньйон». Невпевнено відповів угорець, дещо здивований тим, що ця дівчина знає про його маленьку батьківщину, а про неї не знають більшість людей. Дівчина простягла уперед тонку бронзову руку у привітанні і радісно кивнула. «Мене звуть Ширл Рейвенлок, і це мій дім, Меньйон, острівне місто Керн. І якщо б не ти, я б більше ніколи це місто не побачила. За цю послугу «Я назавжди залишусь вічно вдячним другом. І не соромся їсти, поки ми розмовляємо». Вона сіла на ліжко поруч із ним та жестом попросила їсти. Хлопець знову підняв виделку, а потім, згадавши про нашестя з гучним стукатом, кинув її на тацю. «Треба донести вістку до Тірсіса, до Балінора. Навала з півночі почалась». «Трохи вище Керна ціла армія!» «Я знаю, все гаразд!» Швидко відповіла Ширл, піднявши руку. «Ще овісні ти говорив про небезпеку і попередив про це перед тим, як повністю втратив свідомість. Ми відправили вістку до Тірсіса. пеланц Бакханна править за відсутності брата. Король хворіє. Місто Керн вже мобілізується». Але на даний момент реальної небезпеки немає. Дощі затопили мармідон і зробили неможливий будь-який перехід великими силами. Ми будемо у безпеці, а потім прибуде допомога. Балінор повинен був прийти у Тірсьєс кілька днів тому, з тривогою сказав Мендіон. А що прикордонний легіон? Його зібрали? Дівчина просто подивилась на нього. Горець зрозумів. Вона гадки не має, як там Легіон чи Балінор. Різко Мендьон відсунув тацю вбік і виліз з ліжка. Разом із ним підвелась здивована ширл, намагаючись заспокоїти збудженого горця. Ширл, ти можеш подумати, що тут, у безпеці, на цьому острові, але я можу сказати точно наш час спливає. Сказав Меньйон, потягнувшись до одягу. «Я бачив чисельність цієї армії, і її насповільнить жодна повінь. Про будь-яку допомогу, крім дива, можна забути». Він зупинився роздягатись на другому гудзику нічної сорочки, раптом згадавши про дівчину. Горець багатозначно подивився на двері, але та заперечливо похитала головою і відвернулася. «Щоб не бачити перевдягання». «А якщо до твого викрадення?» Запитав Меньйон, швидко одягаючись, розглядаючи її спину в іншому кінці кімнати. «Є думка, чому ти настільки важлива для жителів півночі? Ну, крім того факту, що ти гарна». Він лукаво посміхнувся. «Знахабства, у яке вірив Флік». І хоча Горець не бачив обличчя Ширл, все одно був певен, що та люто червоніє. Якусь мить дівчина мовчала, а потім заговорила. — Я не пам'ятаю точно, що сталося. Нарешті відповіла вона. Я спала, а потім мене розбудив шум у кімнаті. Мене хтось схопив, і я знепритомніла. Здається, мене вдарили. Хоча ні. Була ганчірка, просочена якоюсь неприємною рідиною, яка заважала дихати. Отже, я знепритомніла, і наступне, що згадала, це те, що я на піску біля річки. Здається, це був Мармідон. Я була зв'язана і нічого не розуміла. Можливо, у тебе є якісь підказки? Меньйон похитав головою і знизав плечима. «Нічого такого!» Додав він, згадавши, що дівчина на нього і не дивиться. «Якийсь чоловік перевіз тебе на човні, а потім передав тролям. Чітко описати його не зможу, але все ж впізнаю, якщо знову побачу. А тепер як щодо того, щоб ти відповіла на моє перше питання? Навіщо комусь тебе красти? І повернись, я одягнений». Дівчина слухняно обернулась і підійшла до горця, з цікавістю спостерігаючи за тим, як він натягує високі мисливські чоботи. «Я королівської крові, Меньйон», – тихо відповіла вона. Принц Лія зупинився і подивився на дівчину. Він підозрював, що вона незвичайна громадянка Керна, бо вона впізнала герб Лія на його мечі. Тож тепер, можливо, він зараз дізнається справжню причину її викрадення. «Мої предки були правителями Керна, і деякий час усього Калагорна, до того, як Бакханни прийшли до влади близько ста років тому. Я, гадаю, можна сказати, я принцеса. Формально». Вона посміхнулась. Меньйон також. «Мій батько старіше наради» яка керує внутрішніми справами Керна. Король править калегорном, але це, як то кажуть, освічена монархія, і король рідко втручається в роботу уряду цього міста. Його син, Пеленц, вже деякий час пише мені, і ні для кого не секрет, що планує одружитись зі мною. Я вважаю, що, щоб дістатись до нього, ворог спробував викрасти мене. Мендьон кивнув. І в його голові спалахнуло раптове перечуття. Пеленс не може правити Калагорном, якщо тільки з Балінором щось не трапилось. Навіщо комусь витрачати час та намагатись тиснути на молодшого сина, якщо вони не впевнені в смерті Балінора? Горець знову згадав про те, що Ширл не знала про прибуття старшого сина Бакханни в місто про ту подію, яка мала відбутись кілька днів тому, і про яку мали дізнатись усі громадяни країни. «Ширл, скільки я був бастями? стурбовано запитав він. «Майже цілий день», – відповіла дівчина. «Ти був дуже виснажений, коли мої люди витягли тебе з річки, і я подумала, що тобі слід відпочити. Ти попередив нас?» «Цілий день втрачено!» Сердито вигукнув Меньон. «Якби не дощ, місто б уже пало!» «Треба діяти зараз, але Ширл, твій батько і Рада, мені треба з ними поговорити!» Горець схопив її за руки. «Не став питань, просто зроби те, що я попрошу! Де зараз палати Ради? Швиденько, відведи мене!» І, не дочекавшись відповіді, Мендьон випхав її через двері в коридор. Разом вони поспішили через порожній будинок і вийшли через вхідні двері на широку затінену деревами галявину. Вони бігли, щоб врятуватись від постійної мряки ранкового дощу. А коли опинились біля зали засідань, Широл запитала, як принц Ліа опинився в цій частині країни. Мендьон ухилився від відповіді все ще не бажаючи розповідати нікому про Аланона та меч Шаннари. Хлопець відчував, що може довіряти цій дівчині. Але попередження Аланона про те, що ніхто не повинен розкривати історію зниклого меча, завадило йому довіритись. Замість цього принц сказав, що прийшов на допомогу Балінору, на його прохання, почувши про майбутнє вторгнення з півночі. Дівчина беззаперечно прийняла його історію, а він відчув себе винуватим. І от вони опинились біля зали засідань, у високій кам'яній споруді, оточеній обвітреними колонами та арочними вікнами, прошнурованими металевими гратами. Вартові, що стояли біля входу, нікого ні про що не розпитували, тож пара поспішила всередину пробігла довгими коридорами та звивистими сходами вгору. Стіни відлунювали брязкітом їхніх чобіт по потертій кам'яній підлозі. Рада засідала в покоях, розташованих на четвертому поверсі. І коли вони нарешті опинились біля дерев'яних дверей, Ширул сказала, що вона повідомить батька та інших членів про бажання горця звернутись до них. Той неохоче погодився почекати. Вона зайшла, а він тихо стояв у коридорі, прислухаючись до приглушеного бурмотіння голосів. Секунди повільно спливали. Дощ продовжував бити м'яким рівним ритмом по склу вікон. Загубившись на мить у спокої стародавньої споруди, Горець згадував обличчя своїх друзів і думав, що буде далі. Після паранору. Можливо, вони ніколи не зустрінуться і не будуть подорожувати, але він ніколи не забуде їхньої мужності та жертовності, а також гордості, яку він відчував тепер, згадуючи про небезпеки, з якими вони зіткнулись і які подолали. Навіть Флік проявив хоробрість і непохитність, яких Мендьон навіть не очікував від нього. А що сказати про Щі, про його найстарішого друга? Горець похитав головою, думаючи про зниклого товариша. Щі вважав, що можна відвернутися від минулого і побудувати новий світ, бо ніколи не розумів, що майбутнє, пов'язане з минулим, вони переплітаються гобеленом подій та ідей. У якомусь сенсі Щі... Був частиною минулої епохи. Його переконання були радше нагадуванням про вчорашній день, ніж обіцянкою завтрашнього. Горець подумав, що це дивно. Щі та меч шанари. Речі епохи, яка повільно вмирає. Однак вони все ж надія на майбутнє. І ключі до життя. Важкі дерев'яні двері до зали засідань відчинились. У його думки втрутився м'який голос Ширл. Дівчина здавалась маленькою і вразливою, біля високого входу. Її обличчя було прекрасним і чимсь стривоженим. Не дивно, що Пеленц Бакханна хотів цю дівчину за свою дружину. Мендьон рушив уперед, взяв її теплу руку у свою, і завів у зали ради. Горець помітив давній аскетизм величної кімнати. Він зайшов у сіре світло, яке, здавалось, втомленими смугами ковзало по високих, вкритих залізом вікнах. Зал засідань був старим і гордим, наріжним каменем острівного міста. Двадцять чоловіків сиділи за довгим полірованим дерев'яним столом. Їхні обличчя були на диво схожі, усі чекали, поки горець заговорить, усі були старими, можливо, мудрими і рішучими. Їхні очі видавали невисловлений страх, що таївся за спокійним зовнішнім виглядом страх за своє місто і людей. Вони знали, що зробить армія півночі, коли дощ припиниться і води Мармідона відступлять під спекою сонця. Горець зупинився перед ними. Дівчина все ще була поруч. Він ретельно добирав слова, описуючи величезну ворожу силу, яку зібрав володар чорнокнижників. Він частково розповів історію довгої подорожі до Калагорна, розповів про Балінора і свій загін, сформований у Калгивані члени якого тепер розкидані по усіх чотирьох землях. Він не сказав ані про меч, ані про таємниче походження щі, навіть про Аланона не сказав. Старіше міста Керн не треба цього знати. Після закінчення розповіді принц Лія закликав їх врятувати своїх людей, поки ще є час, негайно евакуювати усіх із міста, Перш ніж буде відрізана будь-яка надія на відступ, а потім відчув дивне відчуття задоволення. Він ризикнув власним життям, щоб попередити цих людей. І якщо б сюди не дістався, усі могли б загинути, так і не встигнувши втекти в безпечне місце. Для принца Лія було важливо, дуже важливо розуміти, що він відповідально виконав своє завдання. Запитання членів Ради лунали з тривожними вигуками. Хтось розізлився, хтось налякався. Мендьон відповідав швидко, намагаючись зберігати спокій, запевняючи усіх, що чисельність армії ворога не надумана, а реальна. Загроза нападу неминуча. Врешті-решт початковий фурор запитань припинився і перейшов у більш раціональний розгляд усіх можливостей. Деякі старішини вважали, що місто слід захищати, чекати, поки Пеленц бакхана не прийде з Тірсіса з прикордонним легіоном. Але більшість дотримувалась думки, що як тільки дощ ущухне, а він це обов'язково зробить протягом декількох днів, Армія загарбників легко займе береги острова, і місто залишиться беззахисним. Мендьон мовчки слухав, як рада обговорює цю справу, прикидуючи шляхи дій, що відкриваються перед ними. Нарешті, почервонілий сивий чоловік, якого Ширл представила як свого батька, повернувся до Мендьона і відвів його задля приватної розмови. «Ти бачив Балінора, юначе? Ти знаєш, де його можна знайти?» «Він мав зайти в Тірсіс кілька днів тому», – стурбовано відповів Мендьон. «Він поїхав туди, щоб мобілізувати прикордонний легіон у рамках підготовки до вторгнення. Він подорожував з двома двоюрідними братами Евентіна. Старішина насупився і похитав головою». На його обличчі можна було побачити переляк. Принц Ліа, я повинен сказати, що ситуація більш важка, ніж здається. Король Калагорна Рул Бакханна серйозно захворів кількома тижнями раніше, і його стан, схоже, не покращується. У той час Балінор був відсутній у місті, тому молодший син короля взяв на себе обов'язки батька, Хоча він завжди був досить нестабільною особистістю. Останнім часом це, здається, погіршилось. Одним з його перших кроків було розформування прикордонного легіону. Зараз від грізної армії залишились лише крихти. «Розформовано?» – недовірливо вигукнув Меньйон. «Якого чорта? Він вважає їх...» Непотрібними. Тому і замінив невеликою грубкою своїх людей. Річ у томі, що Пеланс завжди відчував себе в тіні свого батька, а прикордонний легіон перебував під безпосереднім командуванням Балінора. Дуже ймовірно, що молодший принц вважає що вони залишаться вірними первістку, а сам не має наміру повертати трон Балінору в разі смерті короля. Він це вже сказав досить очевидними діями. Командири прикордонного легіону і кілька близьких друзів Балінора були схоплені й ув'язнені. Все це робилось дуже тихо, щоб народ не обурювався цим безглуздим вчинком. Наш новий король узяв собі за єдину довірену особу та радника людину на ім'я Стенмін, гадючого ошуканця, який турбується лише про себе, а не про добробут народу чи навіть про добробут пеленца Бакхани. Я навіть не знаю, як ми зможемо відбити це вторгнення нашими власними зусиллями, настільки сильно розділеним і підірваним. Я навіть не впевнений, що ми зможемо переконати молодшого принца в тому, що небезпека існує, а потім ворог опиниться перед розкритими воротами». «Тоді Балінуру загрожує серйозна небезпека!» – похмуро сказав Горець. «Він пішов до Тірсіса, не знаючи, що його батько хворий, і те, що брат зараз володарює. Ми повинні негайно повідомити йому!» Члени Ради раптом підвелись на ноги. Хтось гаряче кричав. «Вони все ще сперечались про те, що треба робити» для порятунку вже приреченого міста Керн. Батько Ширл поспішив до них, але кільком розсудливим членам збентеженої ради знадобилось кілька хвилин, щоб заспокоїти інших настільки, що дискусія продовжилась, вже на впорядкованій основі. Меньйон трохи прислухався, а потім дозволив своїй увазі на мить перейти на високі арочні вікна та небо за ними. Було вже не так й темно, як і раніше. Дощ слабшав. Безсумнівно, злива закінчиться вже до завтрашнього дня, і ворожі війська, що стояли табором за затопленим мермідоном, спробують переправитись. Остаточний успіх у висадці гарантований. Навіть якщо солдати Керна не втечуть, принц Ліа швидко згадав своє розставання з Аланоном, раптом задумавшись, що б зробив винахідливий друїд на його місці. Перспектив не було. Тірсіс під владою ірраціонального, чистолюбивого узурпатора у Керна ж лідера не було, радники розділились у думках, були не впевнені. Та взагалі тільки збирались обговорювати план, який вже не стане реальністю. Якесь божевілля розмірковувати над альтернативами, яких не буде. Радники, я говорю! Голос горця трошки піднявся від люті та відлунював від стародавніх кам'яних стін. Голоси старішин Керна затихли. Не тільки Калагорн, а й весь Південь, мій дім і ваш. Все у небезпеці, все зруйнують, якщо ми не почнемо діяти. До завтрашнього вечора Керн перетвориться на попіл, а ваш народ буде поневолений. Єдиний шанс на виживання – втеча до Тірсісу. Єдина надія на перемогу – прикордонний легіон. І не просто легіон, а легіон під командуванням Балінора. Ельфійські армії будуть битися з нами, очолить їх Евентін. Дворфи, які роками борються з гномами, пообіцяли нам допомогти. Але ми повинні стояти непохитно, допоки всі не об'єднаються. «Ми почули твоє прохання, принц Лія», – швидко відповів батько Ширл, коли горець замовк. «Але нам треба вирішити нагальну потребу. Нашим людям треба дістатись до Тірсіса. А ворог отаборився прямо за Мермідоном. Ми зараз практично беззахисні, і треба евакуювати майже сорок тисяч людей». І не просто евакуювати, а убезпечити їхній шлях. Це кілька миль на південь. Без сумнівів, ворог вже розставив вартових по всіх наших берегах, щоб не допустити будь-яких спроб переправитись через Мармідон. І як нам подолати такі перешкоди? На вустах Мендіона промайнула посмішка. «Ми атакуємо». Заявив він. На якусь мить запала приголомшена тиша. Усі радники з цілковитою недовірою дивились на юне обличчя. Слова здивованих відповідей все ще формувались у їх ротах. Але принц підняв руку. «Нападу вони не очікують, особливо якщо він відбудеться вночі». Швидкий удар по фланговій позиції їхнього головного табору, якщо він виконається належним чином, заплутає ворога та змусить думати, що це штурм важко озброєних сил. Темрява і Плутанина приховають справжній розмір нашої армії. Така атака неодмінно відволіче їхніх вартових. І поки вона триватиме... Буде тривати і евакуація. Один зі старішин заперечливо похитав головою. Навіть якщо ми виграємо годину, її не вистачить. Ваш план, можливо, і досить сміливий, щоб застати жителів півночі зненацька, юначе. І навіть якщо нам вдасться переправити усі сорок тисяч з острова на південний берег, все одно... «Доведеться йти на південь, до Тірсіса, а це майже 50 миль. Жінкам і дітям знадобляться дні, щоб подолати цю відстань за нормальних умов. Але як тільки ворог виявить, що Керн покинутий, вони кинуться за нами. Ми не зможемо їх випередити. Тому чому ми взагалі повинні намагатись це зробити?» «Вам не доведеться їх обганяти», – швидко заявив Меньйон. «Ви не поведете цих людей на південь суходолом, тому що вони помруть на Мермідоні. Посадіть їх у невеликі човни, плоти, все, що є або що можна побудувати до ночі. Але це повинно плавати. Мермідон тече на південь у глибка лагорна». «Десь за десять миль від Кірсіса висадіться, і всі легко досягнуть безпечного місця до світанку, задовго до того, як армія півночі зможе вас наздогнати». Рада підвалась на ноги, вигукуючи своє схвалення, охоплена вогнем і рішучістю духу горця. Якщо існує якийсь спосіб врятувати жителів Керна, навіть якщо саме місто згорить, цей спосіб має бути випробуваний. Засідання Ради після короткого обговорення було перервано, щоб мобілізувати усіх мешканців міста. З цього часу і до заходу сонця кожен громадянин, який може чимось допомогти, «Буде працювати над будівництвом великих дерев'яних плотів, здатних перевозити кілька сотень людей. По острову вже розкидали сотні невеликих човнів, якими окремі громадяни вже переправлялись до материка. Крім того, існувало кілька більших паромів для масових перевезень, яких можна було швидко відремонтувати. Меньйон запропонував – щоб Рада наказала усім солдатам почати пильне патрулювання у і не дозволяти нікому залишати острів. Усі подробиці запланованої втечі будуть ретельно приховуватися від усіх, крім членів Ради, якомога довше. Найбільше Горець турбувався про те, що хтось видасть їх ворогові та відріже їм шлях до втечі, Хтось все ж таки викрав Ширл з власного будинку, вивіз її з густонаселеного міста і переправив до тролів, Робота, з якою не впорається ніхто, не знайомий з островом. Ким би ця особа не була, вона залишалась таємною. Можливо, все ще знаходиться в межах міста». Якщо цей зрадник дізнається точні подробиці плану евакуації, то, безумовно, попередить жителів півночі. Секретність абсолютно необхідна, ця небезпечна авантюра має бути успішною. Залишок дня пролетів швидко. На мить він забув про щита, друзів і вперше з моменту зникнення ліпшого друга. Принц Лія зіткнувся з проблемою, яку знав, як вирішити, яка вимагала навичок, які він міг надати. Ворогом більше не був володар чорнокнижників, або носій черепа. Ворогами були плоть і кров. Істоти, які живуть і вмирають, так само, як і люди. Чию загрозу? Горець міг оцінити та проаналізувати. Зараз головний був час. І тому юнак з головою поринув у найважливішу справу свого життя – порятунок цілого міста. Разом із членами ради він керував будівництвом гігантських дерев'яних плотів, які мали перевести більшість громадян. Точкою посадки – Буде південно-західне узбережжя, розташоване під містом. Там є широка, але добре прихована затока, з якої під покровом темряви спустять плоти та човни. А ще солдати можуть переправитись по вузькому проходу та захопити найближчий ворожий пост. Це означає, що усі судна та плоти – Миттє не помітять, а евакуація буде ще успішнішою. Але ближче до вечора дощ почав стихати. Хмари почали розходитись та дозволили маленьким смужкам блакитного кольору просочитись крізь свою сивину. Ураган наблизився до кінця. Здавалось, нічне небо буде безхмарним. А земля відкриється яскравому світлу місяця і тисячі кліпаючих зірок. Мендйон сидів в одній із менших кімнат залу засідань і побачив ці перші ознаки чистого неба. Увага юнака на мить відвернулась від величезної карти, розкладеної на столі. Поруч із ним сиділи двоє членів розформованого прикордонного легіону. Янус Сенпре лейтенант-командир, і вморений боями ветеран на ім'я Фандерес. Останній знав місцевість навколо Керна краще, ніж будь-хто, тож його викликали на консультацію. Сен-Пре, його командир, був напрочуд молодим для свого звання, але рішучим солдатом, який вже мав за плечима десяток років польової служби. Він був відданим послідовником Балінора, і як і Меньйон, був дуже засмучений дізнатись про всі події навколо Тірсіса. Раніше того ж дня він вибрав 200 досвідчених солдат з розформованого прикордонного легіону для формування ударної групи, яка спрямується проти ворога. Менйон запропонував свою допомогу, яку з радістю прийняли Принц Лія ще не повністю відійшов від пригоди з порятунком Ширл Рейвенлок. Але відмовився йти в евакуацію і хотів бути на вістрій атаки. Флікс писав би його на на безхлузду суміш упертості та гордості, але Мендьон просто не міг залишитись у відносній безпеці, поки там за річкою буде битва. Йому знадобились роки, щоб знайти щось варте боротьби, щось більше, ніж особисте задоволення та непереборну спокусу ще однієї пригоди. Він не буде пасивним спостерігачем, поки найстрашніша загроза руйнуватиме людський рід. «Ця точка тут, біля спінбара. Тут треба висадитись». Повільний, хрипкий голос Фандераса врізався в його думки, повертаючи уваги до ретельно деталізованої мапи. Янус сен погодився, дивлячись на Мендюна, щоб переконатись, що той слухає. Горець кивнув. «У них, скоріш за все, розставлені вартові, тож якщо не позбудемось їх, вони відріжуть нам будь-який відступ». Твоє завдання полягатиме в тому, щоб тримати узбережжя для нас. Меньйон вже відкрив рота, але його перервали. Меньйон, я ціную твоє бажання йти з нами й битись, але ми будемо рухатись набагато швидше, а твої ноги в поганому стані для будь-якого тривалого пересування. Ти знаєш це не гірше за мене, тож ти тримай береговий патруль. «Тримай наш шлях до човнів відкритим, і зробиш усім набагато більшу послугу, ніж з нами в Атаці!» Майндіон тихо кивнув на знак згоди, хоч і розчарувався. Він з радістю б пішов в авангарді штурму, і глибоко в душі він все ще зберігав надію знайти щі у ворожому таборі. Його думки полинули до Аланона і Фліка. Можливо, вони знайшли його друга, як і обіцяв друїд. Або, можливо, вони тільки намагаються це зробити. Юнак сумно похитав головою. «Щіль! Щіль! Чому це сталося з такою людиною, як ти? З кимсь, хто просто хотів бути у спокої? Хоча таке життя, воно не може бути спокійним». Можливо, тільки після смерті. Збори невдовзі скінчились, та злий Меньон Ліа безцільно вийшов з зали ради, все ще занурений в роздуми. Сам того не усвідомлюючи, він спустився на вулицю, а звідти попрямував назад до будинку Ширл, тримаючись ближче до критих доріжок і будівель. Загроза з боку володара чорнокнижників була все яснішою і бачилась як висока, нездоланна стіна. Чому вони взагалі сподіваються перемогти це створіння, у якого немає душі? Створіння, яке живе за законами природи, які є чужими для цього світу? Чому простий юнак з невідомого хутора є єдиним смертним, що здатен знищити таку невимовно-могутню істоту. Мендьон відчайдушно хотів зрозуміти взагалі, що відбувається з ним, з його друзями, навіть якщо це розуміння буде одним маленьким шматочком мозаїки, яка складається з володаря чорнокнижників і меча Шаннари. Якось так вийшло, що він опинився перед будинком Рейвенлоків. Важкі двері були зачинені. Металеві засувки виглядали холодними і обмерзлими в сірому тумані, що висів прохолодою пізнього пообіднього повітря. Хлопець не пішов через парадний вхід, тому що не хотів нікого бачити, а віддав перевагу самотності порожньої веранди. Він повільно йшов кам'яною стежкою до маленького садка біля будинку. Листя та квіти вкривали краплі дощу, що тривав кілька днів. Земля була вогка, трава — зелена. Горець стояв мовчки, Його власні думки були такими ж туманними й тужливими, як і обставини, в яких він опинився. Принц Лія ніколи раніше не відчував себе таким самотнім, навіть у темній порожнечі високогір'я, коли він полював далеко від свого дому та друзів. Щось глибоко в душі, зі страшною наполегливістю натякало, що він ніколи не повернеться до того, що було. Він ніколи не повернеться до своїх друзів, до дому, до старого життя. чомусь. У минулі дні він втратив усе. Хлопець похитав головою. Небажані сльози накопичились на краю його повік. Холод дощу глибоко прослизнув у груди. Позаду почулись кроки, і маленька струнка постать мовчки зупинилась біля хлопця. І ржаво-червоні пасма прикривали широко розплющені очі. Вони довго стояли, не розмовляючи а світ продовжував жити. На небі вгорі накочувались важкі хмари, що прикривали останні блакитні, ледь помітні сліди чистого неба. Темрява ранніх сутінків почала охоплювати усю місцевість. На Калагорн знову впав дощ рівними простирадлами. І Мендьон з полегшенням зазначив, сьогодні на острові Керн Буде звичайна, безмісячна, чорна ніч. Було вже далеко за північ, дощ все ще йшов. Нічне небо все ще було непроглядним, чорним і зловісним. Виснажений Меньйон-Лє важко заліз на маленький, грубо збудований плід, пришвартований у тихій затоці, на південно-західному узбережжі острова. Дві тонкі руки простяглись, щоб упіймати юнака, коли той спіткнувся, і Горець подивився в очі Ширу Рейвенлок. Вона чекала на нього, як і говорила, хоча принц Лія і благав дівчину поплисти разом з іншими, коли почалась евакуація. Його одяг був подертий. Саме тіло у синцях, а шкіра була мокрою від дощу і крові. Він дозволив загорнути себе в якийсь сухий і теплий плащ, а ще притиснути свою голову до тонкого плеча. Вони сиділи в нічній тіні і чекали. Хтось заліз на плід разом із Мендіном, хтось на інші плоти. Солдати утомились через бій, але люто пишались мужністю та жартовністю, які вони проявили тієї ночі на рівнинах на північ від Керна. Ніколи ще принц Лія не бачив такої хоробрості перед обличчям неможливих обставин. Кілька чоловіків з легендарного прикордонного легіону так сильно вдарили по ворожому табору, що навіть тепер, Приблизно через чотири години після атаки сум'яття все ще тривало. Чисельність ворога була неймовірною. Тисячі і тисячі метушились, нападали на всіх у межах досяжності, завдаючи поранень і смертей навіть своїм власним товаришам. Цією армією керував не лише смертельний страх чи ненависть. Цією армією керувала нелюдська воля володаря чорнокнижників. Його неймовірна людь кидала їх у бій як божевільних істот, без жодної якоїсь мети, окрім як вбивати. Проте солдати легіону стримували ворога. Неодноразово відкидали його назад, щоб перегрупуватись і піти в атаку. Багато хто загинув. Меньйон не знав, чому вижив, але здавалось це дивом. Швартові мотузки відкинули. Він відчув, як плід відходить від берега і поринає у течію Мермідона. Через кілька хвилин вони випливли на головний канал, та безшумно рухались вниз по річці, до обнесеного стіною міста Тірсіс, куди жителі Керна втекли кількома годинами раніше в ідеально виконаній евакуації. 40 тисяч людей тулились на гігантських плотах, невеликих човнах, навіть двомісних, вони непомітно вислизнули з обложеного міста, коли ворожі форпости, що охороняли західний берег Мармідона, поспішно повернулись до головного табору, де, як виявилось, йшла повномасштабна атака армії Калагорна. Стукіт, дощу, бурхлива річка і крики бою прикрили собою приглушені звуки людей на плотах і човнах, що й юрмились і збивались разом у відчайдушній боротьбі за свободу. Темрява затягнутого хмарами неба добре приховувала їх, і колективна відвага підтримувала усіх громадян. Принаймні, до пори до часу вони уникли злоби володаря чорнокнижників. На деякий час Мен'йон задрімав, не відчуваючи нічого, крім легкого погойдування. Річка Неохильно несла плід на південь. Дивні сни промайнули в його неспокійному розумі, коли час відпливав довгими хвилинами мирної тиші. А потім він почув голоси, що змусили принца різко прокинутися. Примружившись, він підвівся, виринув з обіймів ширл. На худорлявому обличчі принца Лія з'явилась невпевненість. Він бачив північне небо, наповнене червонуватим сяйвом, що відповідало яскравості золота світанку, і почув тихі слова Ширл. «Вони спалили місто, Мен'ян! Вони спалили мій дім!» Горець опустив очі і стиснув руку дівчини. «Хоча мешканці і втекли...» Місто Керн зараз переживало кінець своїх днів і з жахливою величчу перетворювалося на попіл. Кінець 24 го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, поширюйте та коментуйте. Нагадую, що є пост для запитань. Посилання на нього внизу. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ж ви хочете до них долучитись, то посилання так само внизу. Очуємось!